بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها النَّاسُ تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيما اما بعد سان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد ياكم حميد الله عز وجل na kumshukulia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumekutana katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala maineo anayoyapenda Allah subhanahu Na anwani niliyoambiwa ya kuzungumzia katika majlisi hii ni namna gani tunaopokea mwezi wa Ramadhani Ni anwani pana na ina mambo mengi lakini Machache katika yale ambayo tunafikiria kuzungumza kwenu ni kuwa mwezi huu wa ramadani ambao uko mbele yetu ni mwezi wenyeheri nyingi sana na ni mwezi wenye baraka na wema wetu waliotangulia waliopokea mwezi huu kwa furaha na bishara njema kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakatumia fursa zao vizuri na wakautumia wakati wao vizuri na kumuomba Allah wa ta'ala aweze kufikisha katika mwezi huu wa ramadhani ukiwa na afya na ukiwona katika kuyaendea yali anayempenda ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hili ni jambo la msingi kwa muislamu kitendo cha kufurahia mwezi wa Ramadhani ni kitendo cha kheri. na ndugu zetu wakaonelea basi ya patikana japo maneno ya siku chache katika kulielezea hili Ntapenda niazime maneno ya Allah tabaraka wa taala aliyoyataja katika surati ali imran akasema rabbuna tabaraka wa taala وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدة للمتقين امتطاعك الله سبحانه وتعالى تجويني نفسي نا تجوينا بيديك تجيتومي Tukiwa na nashati na furaha. Kuyaendea yale ambayo ni sababu ya sisi kupata msamaha kutoka kwake Subhanahu wa Ta'ala. Na kuyafanya yale ambayo iliata ya ya sisi kuweza kuipata pepo ya Allah Tabarak wa Ta'ala ambayo upana wake ni mbinguni na ardhi urefu wake ni mkubwa zaidi anaujua Allah subhanahu wa ta'ala hiyo pepo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu maalum akasema uiddat lilmuttaqin imeandaliwa pepo kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na mwezi walioku mbele yetu ni mwezi watakuwa ya ayuha allazina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alalazina min qablikum la'allakum tattaku kuni mwezi ambao ni sababu ya watu kuifikia daraja ya kutakwa daraja ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kwa watu kuutumie vizuri mwezi huu wa Ramadhani wataifikia hiyo daraja. Na wale ambao watakaofanikiwa kuifikia daraja hiyo wamefanikiwa kuipata pepo ya Allah tabaraka wa Ta'ala ambayo amewaandalia wao. كي شاء الله سبحانه وتعالى اكزتاج بعضي يا صفه زهوا المتتقون صفه شاء الله سبحانه وتعالى كما الذين ينفقون في السراء والضراء م ngonي وصفه زهوا شاء الله سبحانه وتعالى ينفقون wanatoa walivyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala fi wa barra. katika wakati ambapo wamekunjuliwa riziki na Mola wao kipato chao ni kizuri basi wanatoa kwa uzuri kutoa ni sifa yao wakiwa nacho na kutoa ni sifa yao wakiwa hawana ndizina yunfikuna fi sraali wa ddrra hawana na kipato kimeshuka na hali zimebadilika na riski imekuwa ndogo bado pia wanatoa kwa udogo wake vile vile kutoa ni sifa yao liyinfiku dhusaa'ati min saa'atihi waman qadira alayhi riskuhu falyunfiqi mimma ataahu Allah ko kutoa ni sifa yao wakiwa nacho kingi wanatoa kwa wingi na wakiwa hawana kipato kimebadilika matumizi yameongezeka wa saa umekuwa mdogo basi wanatoa kwa uchache lakini kutoa hawaachi kotuna tunahaja sisi hizi sifa kuziishi nazo katika maisha yetu ya kila siku natumafahamu katika mwezi wa ramadhani mtume wetu alikuwa ni ajwadun nas waleo ukarimu wake ulikuwa unaongezeka maradufu zaidi kwa lazima tuishi katika kuendea mwezi kwa maandalizi ya kujifunza na kujilazimisha kutoa Tuizoe hali ya kujinyima na kuwekeza kwa Allah tabaraka wa taala walioyinfikuna fi s-saraa wal-dharba al kinis tabia yao pia ni watu wenye kuzificha hasira zao Wezao wana waudhi wanawafanyia makubwa wanawatusi wanawazungumza kwa lugha mbaya wana haki ya kukasirika na kuionyesha hasira yao lakini wao wanaificha hasira yao. Hawa waonyeshi wale waliwakosea na wengine kwamba wao ni watu wenye hasira na wao. Na katika vitu vigumu ni kitu kigumu sana. Unaweza ukaizungumza kama haujaudhiwa. Ama yalema udhi unaudhiwa hajafika mahala pake. Lakini ukaudhiwa sawa sawa utausikia ule uchungu namna unavyokuja kwenye moyo. Sasa ifiche hasira yako. Lakini isiishie kuificha hiyo hasira uliokosewa na na ukaharibiwa baadhi ya mambo yako na heshima yako wala afini na watu. ni mtu mwenye kuwasamehe watu. Utawasamehe wanaokuomba msamaha na utawasamehe wale ambao wamekosea na hawataki kuomba msamaha. Kwa sababu unapenda usamehewe na Mola wako Subhanah Wala afi na na ali naas kwa unaanza kuziishi tabia kabla hujaingia kwenye ramadhani ikiingia kwenye ramadhani unakuwa tayari umejisuhilia hizo tabia umeambiwa mtu akikutukana usimjibu matusi akikupiga mwambie nimefunga yuzi tabia unatakwa uanze kuziishi sasa ili ziwe nyepesi katika mwezi mrambo wa walaafina alii watu ni watu wenye kuasamehe watu waliowakosea wamzificha hasira na hawakubakia na kuzificha hasira bali wakawasamehe waliwakosea na wala kumsamehe aliyekukosea hakuonyeshi kama wewe ni mnyonge ama wewe ni mtu dhaifu فلا بل وامفانيا بسبب هناك kitu chenye thamani kikubwa zaidi unakitarajia kukipata katika msamaha والله يحب المتقين ان الله انا يحب الوتمه الاحساني بينك و الله كما لاسيماكم صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فالا لم تكن تراه فانه يراك hii ni ihsani baina yako na Allah. umeacha na umesamehe kwa sababu ya Allah tabara wa taala lakini umehakiki ibada zako unasifanya kwa ajili yake kana kwamba unamwona Allah subhanahu kwa ta'ala aliyekwambia usamehe watu aliyekwambia uifiche hasira yako aliyekwambia uemwepesi wa kutoa katika ukiwa nacho kwa wingi na ukiwa kwa uchache. na ihsani baina yako na wanaadamu wenzako ni wewe ukawa ni mtu mwema kwao watu wakafurahika kuishi na wewe wanakukosea na wewe unawasamehe wanakunyima na wewe unawapa wanakufanyia mabaya na wewe unawafanyia mazuri ukaiishi tabia hiyo na hayo yakawa ni maisha yako kabla ya Ramadhani utakayokwenda kuyaishi ndani ya Ramadhani ili uipate ile daraja ya mwezi wa Ramadhani kukufidisha wewe katika daraja ya kubwa ukawa ni mtu mwema kwa wenzako mwepesi wa kuwasaidia mwepesi wa kuwanasiki unapenda kuona mafanikio kwa wanaadamu zao na unapenda kuona wanadamu wanayapata yale unayoyapenda wewe kuyapata Hizi ni sifa walikuwa nazo waama wetu waliotangulia Lakini pia Allah tabaraka wa Taala akasema Walldhina idha fa'alu fahiishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah wa man yaghfiru ila Allah wa lam yusirr ala ma fa'alu wa hum ni watu ambao wanapokosea idha fa'alu fahisha Wanapofanya nafathana ma'asi wa mola wao au ka nafsi zao wa madhambi makubwa ama wamefanya madhambi madogo hawadharau dhambi kwa sababu wanajua ni nani waliemkosea bali hawadharau dhambi baina yao wenyewe kwa wenyewe na pia hawadharau dhambi baina yao na mula wao اذا فعلوا فاحشة machafu katika maneno ukazungumza lugha chafu wakafanya machafu katika matendo wakafanya matendo machafu uzinifu na mfano wake matusi na mfano wake lugha zisiyokuwa na adabu na mfano wake au dhalamu anfusahum ama wakadhulumu nafsi zao wakavuka mipaka ya Allah tabaraka wa taala yani aliyakataza wasiyafany wakayafanya zikrullah wepesi kumkumbuka mbona wao Ubinaadamu unapoachukua kwenye makosa wakikaa wakumbukwa mimi ni mje na yupo aliyeniumba yupo aliyenileta katika ardhi hii ana uwezo wa kunifanya atakalo na atakapokuwa akinidhibu hakuna chakiiweze kunisaidia wanamkumbuka mula wao wanakumbuka uwezo wa mula wao wanakumbuka ukunjufu wa rehema za mula wao haraka wanamuumba mula wao msamaha wanatubia makosa yao Kumnyagfiru dhunuba illa Allah. Wanajua hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Pamoja ni madhambi makubwa. Wanajua hakuna anayeweza kuasamehe madhambi hayo isipokuwa ni yeye subhanahu wa Taala. Kwa haraka wanarudi kwa Allah tabaraka wa Taala. Haraka wanamuomba Allah msamaha na kurekebisha yale waliyokosea. Na hiyo itakapokuwa tabia yao baina yao na mola wao basi pia itakuwa ni nyepesi baina yao wao kwa wao wanapowakosea wenzao wakawatamkia maneno yasiyolivisha basi wakaambiwa wanajuta kwa maneno yao wanarekebisha lugha zao lakini pia hata kama hawakuambiwa wao wenyewe wamejua kwamba hii lugha nilotumia kumwambia mzangu sio lugha rafiki na heshima yake basi wanaomba msamaha wanaotataradhi ndugu zao na hii ni tabia ngumu sana ukiweza tabia hii utaishi maisha mazuri sana kuna baadhi ya watu kusema nimekosea weke kisu kwenye shingo usiposema tutakuchinja ndio watasema nimekosea kuna watu hawawezi kusema nisamehe hawezi kusema hata ummwelekeze makosa yake kiasi gani ndio sawa nimeelewa sio sawa nimeelewa sema nimekiri kuwa nimekosea naomba msamaha ananyamaza kwa sababu haikuwa tabia yake hapo kabla na muislamu hayuko hivyo ittaqillaaha haithu makunt waatbiri Alhasana. taj'uha wa khaliq al-nas bi khuluqin hasan. wa Tomus sallallahu alayhi wasallam. Hadithi wa mi hasanisha baadhi ya ahli al-ilm. kuna baadhi ya wa dosari ti ishi na watu kwa tabia zuri. Tengamana na watu kwa wema. Unapofanya kosa fatishia jema fanya zuri kusea omba msamaha usiongeze kosa juu ya kosa lingine wa ilikezi amtu msallallahu alaihi wasallam kwa hivyo wao wanapokosea Allah anasema walam yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun hawa ngangania ni makosa yao yaani. na zile tabia kuwa wanajua kwamba haya ni makosa ni hii sio tabia nzuri sasa haya yote ni mambo ambayo muislamu atapikana kuifanyia nafsi yake mazoezi hayawezi kabla ya ramadhani mtummi alayhi salatu wassalam ameleza katika نعي حديث قدسي كما لويبوقيه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح yake الله سبحانه وتعالى نسمى من عادى لي وليا فقد آذنت به بالحرب مني ومفني هو عدوي كبنزي chango na wewe huu ni mwesi unakufikisha katika hiyo nafasi ikiwa utaitumia vizuri nafasi hii ili uweze kuwa waliwa Allah tabara wa taala na daraja za wali tofautiana sasa akasema Allah tabara kwa taala juu ya kutaja yale ambayo inaweza kukufikisha hapo. Wama taqarraba ilaya 'abdin bi shay'in ilaya ilayya mimma fataraktu Mja hakuwa ni mwenye kujifurudisha kwangu kwa kitu ambacho kina kipinda zaidi kuliko kile ambacho limemfarahishia. Hii ni hatua ya kwanza. Kila unavojituma katika kutekeleza fardhi kutekeleza wajibu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuajibishia ndivyo unakutengeneza ukaribu baina yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mapezi ya Allah yatapatikana kwa wewe kuwa ni mtu ambaye Umelazimiana na maamrisho ya Allah na unajitahidi kujiweka mbali na makatazo. Unajituma katika taa na unajitahidi kujizuia katika masia. Ma Haimaanishi kuwa haukosei wewe ni mwanadamu utakosea lakini haraka ukukosea zikrullah na mkumbuke Mola wako haraka unaleta tauba na kumuomba msamaha katika yale ambayo umekosea unajitahidi kutekeleza wajibu fardhi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila hali na hii ndio hatua ya kwanza ya wewe kuyapata mapenzi ya Allah tabaraka wa kisha akasema wala yas'al 'abdi yataqarrab ilaya bin nawaafil hatta uhibbah wangu hataacha kujikurubisha kwangu kwa ibada ambazo sikumfaradhishia ila mimi nitampenda kwa hiyo unapotekeleza fardhi ni sababu ya wewe kupendwa na Allah tabara kwa Taala ya kwanza unapotekeleza sunna. Ni sababu ya pili ya wewe kuwa kipenzi cha Allah tabara kwa Taala. Na hali hiyo iliwapelekea wema wetu waliotangulia hawakuwa na tabia ya kuuliza kwamba hili ni wajibu ama hili ni sunna walichohitaji kujua tu ni sheria kwamba Allah amefundisha mtume wake amefundisha na hiyo ikawasaidia kiasi kwamba Yale mambo ambayo Allah hakuwafaradhishia ولم تومه hakuwafaradhishia wao hakuwa waliona kwenye maisha yao kama ni faradhi kwa sababu yalikuwa yanawapa nafasi mbele ya Allah tabarak na hawa kukubali kupuuza wala hawakubali kuacha bali hata hawakuwa na furaha walipoguna mtu anaacha katika yali ambayo dini inapenda yeye ayafanye na siyo ya wajibu na sisi tupite njia ya hao ili tuyapate aliyoyaahidi Allah tabarak atakapokuwa mja ameijenga tabia ya kutekeleza fardhi na amejenga tabia ya kutekeleza yale ambayo hakufaradhishiwa Allah amemwahidi kwamba hatu acha na tabia hiyo ispokuwa Allah atampenda faida ahbabtu kuntasami'uhu alladhi yasma'u bihi utakapompenda basi mimi nitakuwa nisikio lake anausikia kicho lake analiona mkono wake anaunyoosha kutoa na kupokea mguu wake anautembelea lakini makubwa zaidi akasema wala is'alani la'utiyanna akiniomba nitampa wala ist'aadhani la'u'idanna akitaka nimlinde nitamlinda na hii ni daraja tuweze kuifikia daraja hii ikiwa tutajituma na ikiwa tutajipamba na sifa hizo. tukaanza kujizoeza kupunguza kula kabla haijaingia ramadhani ili ramadhani ikiingia tusione kama tunaonewa tuzoe. Tukaanza kujitahidi kusimama kabla haijaingia kusimamo cha ramadhani ili tusije kuona maimamu wamerefusha. tukaanza kujitahidi kusoma Qur'ani wenyewe ili programu hiyo Ramadhani iwe nyepesi kwetu na mengine katika khairati mengine mengi katika khair. Tukaanza kujafanyia mazoezi kabla hai hii ingie Ramadhani. Hii itatusaidia sisi kuutumia mwezi wetu vizuri tukapokuwa tumejiailima kupata lakini tutakapokuwa tumeanza maandalizi haya ni ishara njema hata kama hatutaupata huo wizi tutaondoka katika dunia tukiwa na furaha kwa sababu tuko kwenye kujituma katika mambo ya haki